Jon Elizale, guardion. Guardion, bai. Bueno, muliateko babes ofizialeko etxe bizitzen zozketa egin ostean, ba, tramitazio batzuk egin abiatu dira eta nahiko garrantzitsuak, ez? Azken batean, e, ba, babes ofizialeko etxea lortu duten hanitzek dagoeneko bazuten beste bat merkatu pribatuan erosia eta orduan hasten da saltsa saltxazta. Hori da, hori da, orain, bueno, esan dezakegu dagoeneko eunda hilurroi eta mar, etxe bizitza eunda berroi eta mar sinatuak e, ditugula, kontratua sinatua ditugulan nik uste nahiko kopuru politia dela, nahiko kopuru garrantzitsua eta beste hogei etxe bizitza, ba, bueno, tramitean, ez? Ni, bueno, el buruada hemendik illabete batera edo ba 170ak sinatuta sinatuta izatea. Espekulazio edo zurmurruak denetarik sortzen da ba oso ofizialeko eten inguruan, ba antzinetik dagoeneko ba, beste batzuk e bat izan alokairuan edo Erosia, zuek, ba, bueno, ordago jarlaritza, ordago udala, e, zer egiten da e, merkatu pribatuan erositako etxearekin? Bueno, e, jakin badakigu, ba, bueno, aukera, bat, aukera izan dutela etxe bizitza jabet zirenak, baldin eta ba, metu, e, pertsona bakoitzeko amabos metro izaten ez bat zuten. Ez? Eta hori bueno, dut, e, egondire, hainbat kasu, batzu, babes ofizialeko etxe bizitza zuten aurretik, eta etxe hoiekin jaularitza geratzen ari da, gero, e, etxe hoiekin, ba, bueno, bere etxaron zerrendetan daudenei e, eskaintzeko, baina gero, ba beste zei bat kasu etxe bizitza privatua zutenak, eta metroengatik esle, e, sartuak izan direnak e, sozketan, eta esleidunak atera direnak. Bueno, etxe horrekin zeire egin behar duten, ba, bueno, zuk bezala, ba, espekulazioa ekidiharren, ba, legeak agintzen du etxe horiek jaularitzari eskaini behar diotela, Jaularitza etxe guzti hoiei esetza ematen ari zaie hau da, jaularitza ez da etxe horren jabe egingo, eta horren da udalari eskaintzea. Udalak zer egingo du, bueno, ba, etxe bizitza hoiek bisitatu ikusi, ikuskatu goztean, ba, bueno, udalak ere erabaki du, ba, etxeo bizitza hoiekin ez geratzea, ba, nahiko zaila iruditzen baiza gu, ba, bueno, etxeo hoiei oie, gero irten bide bat ematea, ba, etxaron zerrenda ondau denei nahiko etxea txikila dire, eta, bueno, egoera ez oso onean dauden etxeak dira, eta, bueno, pentsatzen dugu, ba, bueno, etxe bizitza jabe, etxe bizitza hoien jabe direna, ba, bueno, espekulatzeko aukerarik ez dutela, ez dutela izango, beraz, ba, bueno, lehen bai lehen saldu ditzaten etxe hoiek, hipoteka horik endu, eta beste hipoteka bat eskatu, babes ba ofizialegoko etxebizitza erosteko, ez? Beraz, e, pertsonaiek dagoneko ba, jakinaren gainean daude eta aipatu duzu ere, aurrerantzean ba, alokairoaren aldeko apostua egingo duzuela. Zein dira baldintzak edo, ondarribean erroldatu egon behar da? Izan, e, ba, berso ofizialeko etxea lortzeko edo eta baita alokairuan egoteko ere. Bai, hor e, baldintzak aldatu egiten dire eta promozioan, promozioko ba, bueno, e, momentuko baldintzak egiten dire. Egu ba, bueno, beti gure baldintzak eh ustakiet, bueno, bai, badake beti bueno ondarribitarri begira egiten ditugu, ez? Badakigu beste herri batzuetan, bueno, urte gutxiago erroldatua egotea eskatzen dala eta bueno, batzuta kritikatuak izan gara, baina bueno, gu beintzat eskaera dagoen momentutik, ba bueno, urte E, izaten eroldatuak eskatzen jarraituko dugu eta bon bueno, ikusiko bagenu, ba, momentu baten promozioen bat ez dela betetzen, bon ba, bueno, hori geisteko aukera beti ere badago. Hogeita bost hauetan jaularitzak e, kudeatuko dituenez, baularitza ba, jarriko ditu bere, bere baldintzak. eta bon bueno, siurazki izango dire bakarrik bi urte. hori ba, bueno, da jaularitzak kudeatzen dituelako. E, momenturen batean, urrengo irurago eta bostoiek, ba, bueno, udalak udeatuko balitu, pues udalak jarriko lituzke bere, bere baldintzak. Baina bai, alokairua e, sustatzeko eta alokairua bultzatzeko, nik uste, ba, bueno, oso garrantzitsua dela, erakunden arteko lankidetza. Azken finean, ba, bueno, alokairua egin alitzateko, finantziazio eta diru asko izaten da. Mm -hmm. Eta horri aurre egiteko. Ba, bueno, udalak normalian, ez dira, ez dira gai izaten, eurak bakarrik, e, olako promozioak ateratzeko. Zan ere, laster baten, laro geita mar e, txei bezitza datoz e, alokairuan e, eskaintzeko. Bueno, bai, esan dezakegu, oraingo ogeita bost e, promoziontakoan, gehi, urrengo promozioan aterako ditugun iruro bost. Orduan, iruro ogeita alokairuak, Jalokairuzkoak izan daitezen aurre egiteko, ba, diru asko behar da, eta horre ezin bestean ba, jalaritzaren e, kolaborazioa, e, parte hartzea, ba, ezin besteko azaigu. Azken galdera bestela, jone, ba, gure eskoalde honetan, bebidaso eskoaldean, etxe bezitaren presioa nahiko altua izaten da, eta ba, jende asko daiera, E, urbiltzen da merkeago direlakoan. Tartan ondarri bitarrak eta badaude kasuak atzera bota botabarri izan dutenak en, bagauzak legalki egiteagatik, ez, endaien erroldatzeagatik, azkenan ondarri ezin eta zozketatetik eh, kanpo gelditu. emango altzaile erantzun bat bizilagun oiei, bal dago konponbiderik. Bueno, konponbide ez da, ez da, erraxaz, ez zuzenioen bezala, bagauzak ondo egiteagatik, babatzuk gelditu direk kanpoan, eta jakin badakigu hiru, baina, bueno, kasu honetan ondarri biko jende asko, e, jende askok, harra hoduela, ba bueno, prezioagatik, ez. Guk eh, eskar egina egina dugu jaularetzari, se bueno, da jaularitzak eh, hortan eh, eskuduntza daukana, eskatzen duena erkide autonomoan eh, roldatua eh, izatea. Ordun, ba daia eh, ez da sartzen, baina ez da bera edo lesaka, aterarako, ez. Ordun, bueno, eh, guk gure, gure arazo espezifiko berezi hau eh, azaldu azaltzen saiatu gara eh jaularitzari, ta bueno, ulertu dutela baina ez dakita aldatuko dute. Orduan bueno, jarraituko dugu urrengo promoziotarako, berriz horrelako kaso, horrelako injustiziak gerta ez daitezen, eh? Vale, ba besterik ez mi esker. Zuri